Книга суддів Розділ 21. І заприсягли були сини Ізраїля в Міцпі: ніхто з нас не віддасть дочки за І пішов народ у Бетел, і сиділи вони там перед Богом аж до вечора, і зняли великий лемент та стали плакати в голос, кажучи, «Чому, Господи, Боже Ізраїля, так в Ізраїлі сталося, що нині не стало одного коліна в Ізраїлі?» Другого дня встав народ уранці, і спорудили вони там жертовник, і принесли все палення та мирні жертви, і питали сини Ізраїля, Хто з усіх колін Ізраїля не прибув на збори господні? Бо присягнено було великою присягою. Хто, мовляв, не прийде в міцпу перед Господа, того скарати смертю. Жаль стала синам Ізраїля братів своїх вніаминян, і говорили вони, «Винищено нині одне коліно з Ізраїля. Що нам робити з тими, що засталися?» де взяти їм жінок. Та ж ми заклялись Господом, що не віддаватимемо за них наших дочок. І спитали, чи нема часом кого з колін Ізраїля, що не прийшов, був перед Господа в Міцпу. І виявилось, що ніхто з Явеш Гілеаду не прибув на збори в табір. І справді, як було зроблено перегляд народу, не знайшлось між ними ні одного з мешканців явеш -Гілеаду. Тоді громада послала туди 12 тисяч найхоробріших мужів і наказала їм. «Ідіть та повбивайте мешканців явеш мечем разом із жінками і дітьми. Але ось як маєте робити. Кожного мужчину і кожну жінку, що взнала чоловіка, ви вб'єте» же заставити живими!» Так і вчинили. І знайшли між мешканцями Явеш-Гілеаду 400 молодих дівчат-дівиць, що не знали чоловічого ложа, і привели їх у табір у Шіло, що в Ханаан землі. Тоді громада послала посланців, щоб перемовитися з Веніаминянами, які були на Рімон-Скелі, та об'явити їм мир. Повернулись тоді Веніаминяни, і передано їм дівчат, що залишилися живими з жінок Явеш Гілеаду. Але й таким чином їх не вистачило для всіх. І жалкував народ над Веніамином, що Господь учинив таку втрату в Ізраїлі. Старші в громаді сказали, «Що нам зробити з тими, що застались? Де взяти для них жінок?» Бо й жіноцтво було винищене у Веніамина. І говорили, «Як зберегти те, що засталось від Веніамина, щоб не перевелось одне коліно в Ізраїлі?» «Тільки ж не можна нам, дочек наших, віддавати за них, бо сини Ізраїля заприсяглись. Проклятий!» «Хто віддасть за Веніамина дочку?» Та потім сказали собі, «Щороку, мовляв, буває свято Господнє вшило, що лежить на північ від Бетелу, на схід від шляху, що йде вгору від Бетелу до Сихему, і на південь від Ливони. Отож, дали вони синам Веніамина таку пораду, «Ідіть, засядьтеся в виноградниках», та й ждіть. І як побачите, що дочки Шило вийдуть танцювати і хороводити, вискочіть з виноградників, і кожен з вас нехай викраде собі Шилоську дівчину за жінку, та й йдіть додому в землю Веніямина. Як же прийдуть батьки їхні чи брати скаржитись перед нами, ми відкажемо їм «Простіть їм на наш рахунок» бо й ми не могли взяти для кожного з них жінки на війні, та й ви не дали їх їм добровільно, бо тоді б були б ви винні. Так і зробили сини Веніямина. Здобули собі, скільки їм було треба, жінок між танцюючими, що їх схопили, та й пішли собі назад у своє спадкоємство, відбудували міста і осілись у них». І розійшлись тоді сини Ізраїля звідтіль, кожний у своє коліно та до свого роду, кожен повернувся до свого наділу. Того часу не було царя в Ізраїлі, кожен робив, що йому було до вподоби.